25. fejezet Girzsik nem hagyta magát egy könnyen. Mint a sarokba szorított dúvad, elszántan harapott jobbra-balra. Nem múlt elhét, hogy valamilyen Magyarország ellenes tünet mögött az ő ügyes fenekedését meg ne lehetett volna sejteni. Erdély felől bizonytalan hírek érkeztek, amelyek arról értesítették Mátyást, hogy az új erdélyi vajdák titkos prágai követeket fogadnak, s magok is titkos megbízottakat küldenek Prágába. Majdnem hihetetlennek tetszett, hogy ezek, miután oly testtel lélekkel Mátyás mellé állottak, és részök volt minden királyi kitüntetésben és megbecsülésben, most titokban Gérzsikkel szűrjék össze a levet. Mit adhatott Gérzsik nekik, akik Mátyástól mindent megkaptak? Az egész lehetett üres mendemonda is. Lengyelországban már komolyabbnak látszott a dolog. Kázmér király, aki mint ötödik László sógora annak idején bejelentette a magyar koronára való igényét Mátyás ellen, erről az igényről hivatalosan sohasem mondott le. Most hirtelen elővette. Gérzsig addig mesterkedett, míg Kázmérra elhitette, hogy közös erővel tönkre tudják tenni Mátyást. Fő, hogy körülvegyék, elszigeteljék, aztán rágyújtsák a házat. A körülvevés egyik legfontosabb eszköze a lengyel királytól hűbéresen függő moldva. És csak ugyan. Moldvában mozgolódást lehetett észlelni. Mátyás most már nem várt tovább. Vitéz Jánossal és más urakkal nekivágott vágott Erdélynek. A fekete sereg követte. Útközben már megtudta, hogy éppen ideje volt elindulni, éppen felkerekedése napján az erdélyi urak gyűlés tartotta Kolozsvárt, és ott ünnepélyesen megesküdtek Mátyás uralma ellen. Azon elnyomatás miatt, mondta a határozat, amelynek mi is és Magyarország összes lakosai kivannak téve, továbbá ama kényelmetlen és szégyenletes állapot miatt hogy a régi, szent királyoktól nyert adómentességeink felfüggesztettek, elhatároztuk, hogy Erdélyország kiváltságait és mentességeit mindenkivel szemben, bármilyen nyelvű, rangú vagy állású ember legyen, megvédelmezzük, épségben tartjuk és olvjuk, s a régi boldog állapotokat helyreállítjuk. Megválasztották vezéreiket is. Ennek nem volt felesem tréfa, Ötvenezer ember gyűlt már össze a király ellen. De még nem alakultak szabályos sereggé, alattalan, vezetetlen, fegyveres tömeg volt ez még csak, s nem sereg. Mátyás egy percet sem habozott, ahogy Kolozsvár alá ért, azonnal megtámadta őket. Különös ütközet volt, a csetrónra törő magyar király csezsoldosai varrontott a csekirálytól felbújtatott magyarokra. Maga is ott nyargalt ruhamozó lovasai között, maga is vagdalkozott. Kevés ütközete volt ilyen rövid. Egy-kettőre szétverte a sokkal a nagyobb sereget. A vészes hírű fekete sereg támadására a gyámolatlan, rendetlen nagy tömeg azonnal megadta magát. Kolozsvád szülőházában szállott meg Mátyás, azaz ő birtoka volt most is. Egészen humályos emlékek rajasurrant lelkébe, mikor az egyemeletes, zsindejes tetejű házboltíves kapuja előtt leszállt a lóról, s odavetve fegyvernökének a kantárt, belépett a kapu alá. Igen korán került el innen, alig emlékezett erre a kapuajra is. Csak olyan bizonytalanul elvesző képeket látott emlékezésében, amelyeket homályos vonalak rajzoltak a homály alapjára. Anya arcát látta maga fölé hajlani. Lászlóra emlékezett, ahogy a gyerekszobában toporzékolva sír valamiért. De megrázta magát. Most nem élt rá gyermekkori emlékekre. Azonnal munkához látott. Egyik rendelet lázas gyorsasággal ment ki a másik után. A vajdákat megfosztotta a hivataluktól. A városi tanácsot kötelezte, hogy az zendülésben részt vett polgárokat fogdostassa össze és neki szolgáltassa ki. Nem mondta, de nagyon fájt neki, hogy éppen szűkebb hazája erdély zendült ellene, és hogy az ősi kolozsvár szülővárosa járt a zendülés elején. Ő valami külön erdélyi hazafiságot hordott magában. Gyermekéveiből székely mesék zümmögő versei maradtak fülében örök életére, a fenyves sziklák közt kanyargó patakok, a nemes urak lábos házai, a medvebőrrel házaló havasiak, a dombtetők fa templomai külön világot alkottak lelkében, az igazi haza világát, amelyet csak gyermekkora emlékeivel tudott volna kiszakítani magából. Ha vitte valamire tüneményes pályáján, azt külön örömének és sikerének is tartotta, és úgy hitte, hogy gyermekkorának földje vele örül, hogy Kolozsvár és Szeben, és Besztelce és Gyulafehérvár és Kolos és Dés és Torda és a többi városok magokban mindig azt mondogatják, ejszen talpra esött legény ez mi mátyásunk. Most sajgó és haragos fájdalommal töltötte el a csalódás. Különösen Kolozsvár fájt neki. Ennek a fájdalomnak haragját töltötte ki a bűnösökön, s hirtelen a szilágyi indulatát ismerte fel magában, mikor könyörtelenül vágott az asztalra, olyan példát kell mutatni, hogy nem csak Erdének, de a magyar korona minden más földjének is örökre elmenjen a kedve az ilyen lázadó kalandoktól. A csalódás égető érzése mégis adtak valamelyes enyhülést a hűség itt-ott felbukkant bizonyságai. Míg Szeben és Besztersze szászai teljes erővel csatlakoztak a zendüléshez, brassó szászai hívek maradtak. Mátyás brasóba vonult, hogy a hűváros jelenlétével megjutalmazza. Nem csak jelenlétével, hanem a kitüntetések és kiváltságok egész sorával. Szülföldjének árulása felett érzett fájdalmas haragja már elpárolgott. Természete szerint is, okosságból is mindig kész volt a bocsánatra. Most már megbocsátott Kolozsvárnak is. Sőt, ha már megbocsátott, nagylelkű akart lenni, Kolozsvárnak is kiváltságokat adott. Rájövék az életnek ugyan nagy bölcsességire, Janusz, mondta a költőpüspöknek az úton. S mi az felség? Nem fontos, hogy bennünket szeressön akárki is. Fontos, hogy mi tudjunk érezni szeretetet. Én immár ott tartok, hogyha kihűtlen hozzám, egykedvűen vöszöm. De magyarjaimot édes fiaimul szeretöm. És én hűtelen soha, soha nem lendök! Budán nagy újságok várták. A pápa követe, Lorenzo Roverrel a ferrarai püspök, nem kisebb ügyben várakozott rá, mint hogy most már a cseh haladéktalanul támadja meg. Viszont Fridrik követe a császál szövetségét jött kínálni Gírzsik ellen. Mert mióta Mátyás megjárta Erdét és Moldvát, a gírzsik által támasztott zavarok miatt azóta idehaza főben járó dolgok történtek. Fridrik azzal a felfogással lépett ki a világ elé, hogy a cseh királyságnak ura a német-római császár, ha tehát a cseh alkalmatlanná válik állására, a cseh magától értetődően a császár rendelkezésére áll. Vagyis Fridrik kijelentette, hogy az ő felfogása szerint Csehország most már az övé. Ezt közölte Girzsikkel is. Girzsik természetesen nem volt hajlandó ezt a felfogást a magáévá tenni, és megtámadta Ausztriát. Fridrik megszeppent, és Mátyástól kért segítséget ahhoz, hogy a cseh koronát fejére tehesse. Attól a Mátyástól, aki ezt a koronát már a maga fején látta. Nem is minden jogos remény nélkül. A ferrarai püspök közölte vele a pápának azt az üzenetét, hogyha a fegyverrel leveri a kehes uralkodót, a pápa őt fogja Csehország, Morvaország és Szilézia királyának tekinteni. Ez azt jelentette, hogy szavazata lesz a választófejedelmek kollégiumában. A római királyi cím már nem látszott valószínűtlennek, s a távoljövőben már kibontakozott a nagy gondolat lehetősége a magyar császár. Esztergomban, a Prímás Dunára tekintő palotájának dolgozó szobájában ketten fogalmazták a levelet girzsik követének, a király és az érsek. A levélben kifejtették, hogy Fridrikkel hamarabb volt szövetségben Mátyás, mint Csehországgal. Ezt könnyű volt állítani, mert tíz éve mindenki mindenkivel annyi szövetséget, pótló megállapodást és megerősítést kötött, hogy ezek időrendjével tetszés szerint lehetett játszani. Az előbb kötött szövetség kötelez. Mátyás tehát bejelenti, hogy Csehországgal hadi állapotban van. A levelet így fejezték be. Ám bár erre a hadizenetre voltak éppen nincs is szükség, hiszen te előbb már hadat izentél barátainknak és szövetségeseinknek, jól tudván, hogy mi kötelesek vagyunk az ő segítségökre sietni. Meg aztán azáltal, hogy bennünket és alatvalóinkat szüntelen támadásokkal ingereltél, nyilvánvalóan te fogtál előbb fegyvert mi ellenünk. Azt is kijelentjük, hogy a katolikus egyház fejedelem iránt is kötelességgel tartozunk, s a szent megbízatásának kell eleget tennünk, s országaidnak igazhitű lakosait a te hitetlen erőszakosságaid ellen hívő módon fegyverrel fogjuk megvédeni. Mindezek felelősségét sem te, sem akárki más ránk nem háríthatja, mert ennek a háborúnak okát mások is, magatok is senkiben nem kereshetitek inkább, mint te magatokban. Elment a hadüzenet, a kocka el volt vetve. Indulni kellett volt apósa ellen. Pedig kellemes lett volna Budán maradni. Nagyon szerette az érdekes és kedélyes vacsorákat. A zászlós urak között mindig megjelent valamelyik pozsonyi tudós, valamelyik külföldi követ. A Palota nagy éttermében a király asztalánál soká folyt a beszélgetés minden este, ezek voltak a király pihenő és szórakozó órái. De a sereg gyülekezett. Zsoldosaival és bandéristákkal 16 ezer ember. Ezekhez még felfogadott ezel szerbet, mert keményen akart hadakozni, a szerbek pedig nevezetesek voltak vitésségükről és balkáni kegyetlenségükről. Volt ötven ágyúja várakat lövetni, és volt kétezer szekere. S egy április napon a király, miután Ilkusz horoszkópjai nagyszerű reményeket mutattak, elindult Budáról, hogy volt apósától elvegye országát és koronáját.